تلك المركز الصيفي فحيّاك فحيّاك أتاك بكفّن الخيرات <تده> يوم مطمئة تاجع وطفينيسنا أليس كتا ليك تتراجع شوية نهاية قوة رسول الله عز وجلشان كتا ليك تتراني أنه ما أبسي دو Wallahu qad khassal ana ma bi ahmad fi nur ihda'i min al hanan Ma kali da muslimane ostave bespomoći podrške on ima onoga koji ga nikada neće ostaviti sve do ispunjala ono što moj negov gospodar te barekallahu kosta za usta قومه لما استبالت زواب تعاسه لما استبانت بهجه الايمان وهنهال بالبشارات معلنا ميلاد نبع البر والاحسان هذا دعوه للسان النبي يوم الفرحه هي سطه ضو الشمس سهار I ne može niko doći do nekog rješenja osim do onog kojima Allah će rješenje budati. Zato je uljudno i ispravno da se čovjek obrati onome kod koga su rješenje. A neko da se obraća onima koji ni sami sebi ne mogu rješenje da da pribori. Nisam sebi ne može da pomogne i niti sebe da milje. Da فرد العقل والغصران ينبض روحي وابتهاد سريرتي وذهاب أمي وانجل أحسان فمشارع الآيات تنطق بالندا اذ حل فينا سيد الأكوان أكرم سيد الأكوان طه الرسول المجتب العدناني رباه زدنا في الحبيب محبة أنعم علينا في القدر الثاني أنعم علينا يا كريم بمنحة نحيا بها في روضة بجنال واشرح صدور المؤمنين لسنة الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وحد صفحة, صفحة المسلحين جمعين ما يردش أكبرك الله تبارك وتعالى فردي من قصدهم سوى ربو الله يسترد سبع تبارك وتعالى كاشتفاجة الله جل وعلا نستزب الله وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُ وَإِيَّاكُمْ أَنِدَّكُوا اللَّهِ نيسمو ونمى كل اسمو دالك نيقو خريباس ا وقروا لك لكي تبعي الله جل شانه وإن تكفروا فأكبرت زنيك علي فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فأباست الله جل شانه سوشتنا نبسي سوشتنا زمي وكان الله بنيا حميدا وإن الله جل شانه وإن الله جل شانه وإن الله جل شانه إخواله أكرمك الله تبارك وتعالى سلمي فاستدي من سوى ربوبنا وسدوا الله جل شأنه توستيه الله تبارك وتعالى سوى ربوبنا كما وصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوره امته كتوستيو قديسو ابي بن رضي الله تعالى عنه وكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث في حجه الوداع شو <تصفيق> سنقصت الله عليه وسلم هذا يبدو أن نحجل الوضع يبدو أن نحجل قال ابتدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا ذكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم بلت سلاشة سلاشة بسكدار كان هناك سلاشة Prostite vaš mječević, dajte džetja na vaš imetak, pokoravajte se vašim pripostavljanima, učit ćete u džene vaše gospodare. Učit ćete u džene vaše gospodare. Tako solapusane dobre prve generacije nisu prestajale ovo isto oporučivati i ovaj vasijak ostavljati svojim naslednicima, svojim kutvama i svojim pismima i svojim oko rukama prikraju svoga života, da klina na svojoj samrti Taqva arom Rebn al-Khattav radiallahu ta'ala anuhu pisao pismu svojim sivim abdullahu reka všemu emma ba'dh azatim fa inni usite bitakva Allahi azrađaji Ya tu oporučujem da seboj isha Allahi ajde Ya tu da seboj, insha'Allah, te baraka wa ta'ala. O značenju taqvaluka, šta to znači taqva, izmedju mnogo grojnih, definičija, kto je su da, listan sučenjacik, je na odni vlasi, en ježar al-abdu bajnehu, vabajne maa jasafuhu, vajkajetun tafejginin. Kaža taqvaluke, da rob izmedju sebe, i ono da Šega se boji ili od čega strahuje, da postavi zaštitu, tepije muš boje se toga. Da ga izmedju sebe i onoga od čega se plaši, da sagradi zaštitu, ili ono što će ga zaštititi, od toga čega se boji, bojiće se bojiće se njega. Ulearn si to da će da insan, da roba Allah napravi dakle zaštitu, štit između sebe i vatra djehanemske da izbradiš ono što će te štititi od vatra djehanemske čime svojim dijelima, svojim riječima svojim dijelima i svojim riječima na koja si dakle upućen svakodnevno zatim kao je šiv, kaže ovdje isto je ispoj tebe su poredane, kaže, koristi takvaluka. Koristi takvaluka koje še ispominje i kaže u osnovi, kaže, imaju dvije grupe, dvije vrste koristi takvaluka. Kaže, jedna vrsta jesu dunjalučke koristi takvaluka, a druga aheretske koristi takvaluka. Dakle, dunjalučke koristi takvaluka, i akiretske koristi takvaluku. A kaže, tova korist takvaluka jeste ili takva osobevom li pejsire u murim in sani. Kada takvaluk ka je razlogom da čovjetu sve stvari postanu lahke i dostupne. فقالوا كراجدوا بإنسان مستثاري قسطان قسطان الله كيدوستكنا تويستوني أسفار كوية كوية غودي بذن الله تبارك وتعالى كوية غودي كوية غودي قال الله أزوجل ومن <تصفيق>. يتقي الله يجعل له من أمره يسرى <uncovered> Dama i to se bude bojo Allaha jalla šanuhu on čemu sve stvari učiniti doštukni. On čemu Allah s.b. ta'ala da sve stvari koje su mu potrebne na kutu ka Allaha jalla šanuhu da ne budu lahke da lahko do njih dođe. Evo šan, neko se sve stvari Muči, mi se, međutim, ne može do njih da dođe. Jer su mu otežani. Nije za njih. Dok koji se boji Allahe, Jalešenohu, te su mu stvari laskim učinjene. I da ga tako on upuće na svake hajir. Gdje god se dobro pojavi, on je tu, on je uzao učešća. Ili ga sam čini, ili ga čini sa drugima. Uglavnom njeno je to olakšato, taj hajir to dobro mu olakšato na svakom koraku. يَكَادُ ٱللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى أَشْفَ سَتِيتْيَ أُنُغَا كِي اُدِيَلُي І КОЇ СЕ БОЇ АЛЛАХА ДЕЛЕШАНХУ І КОЇ ОНО НАЙЛЕЧЕ СМАТРА ІСТИНІТИМ Olaj Allah ki put I ola ksani put ka djennet Allah Jalishanhu kak uslu ktome kustali nushtar Olaj kuj udjeljuje kuj dajna Allah on putu Kuj dajna svejn imetum sebi raskrču i puti po mažedin Allah Tbarak na ta'la Ulaqtaka i kuj sibuji Allah Jalishanhu Ihoj ma ilibše smatra ispinitim, tako vam će ovaj put biti olakšan. Tako vam će ovaj put Zato, Zato ljudi, ovo mnoge koji nisu u stanju da ispune ove uslove, kada treba da se na Allahom Bilešanomu putu, ruka stisnuta. I misli da je sebi nešto prioredio, sebi nešto ostavio djetetu, želi da se uprihajljen i tako dalje. I misli da je ne nekoj dobiti. Ni jeste potrošio, što da se ne potroši, čari. Vi je ti. Ako da se zbog tog dobrog djela, koji je tu učinio svojim udivljanjem na lavu lišenog puta, otvori ti još još po drugije dobre djela. Tu se djela jedna vrsta, koja ako je otvoriš ako šta nešto. Došao je nešto po što da je otvoriš. A te ulovis, otvara li ta vrata kroz koja imaš još mnoštva mnoštva toga što te čeka od dobraj hajata. Međutim, ako budeš do teja, budeš krtice i ne budeš mogao da uložiš, da se ta vrata otvore, ostaćeš uskratit od svi oni dobri djela koja, koja bi te omogućila da si to uravila. Je onaj ko se bude boja Allaha djela šanom i onaj se bude boja Allaha djela Dakle, mi se da trebiti šta? Olakša put da, mene. Olakšan put da, mene. Zapravo se kaže hadis Rasulullah sallallahu sellem. Kada govorio Rasul sallallahu alejhi ve sellem, o kada je Allah te barekuta taala sve odredio, sve odredio da sporio ljudska djela i sve ostalo. Pa evo da se kaže tuče više ga. Kaže, "O moj poslanice, čemu ondan naš trud i naša djela?" A je sve određeno. Pa kade Resul sallallahu aleyhi wa sallam Vi radite, a svakom je ovakša, to ono za čega je stvore. Vi radite, a svakom je ovakša, to ono za čega je stvore. I ovdje vidimo, kako je Allah te svega roba, koji se boji njega svega, kako mu je ovakšo put ko dženezu. Kao što je ovakšo put onom grešniku, put greha. Onom kjatru put kufra, onom mušniku put širka. I tako dalje, i tako dalje. Zato čovjek treba da se osvrne oko sebe i da vidi na kakvom je putu. Na kakvom je putu. Šta mu je to iskred njega ova šato? Šta je to iskred njega to? Reda. Jesu li to dobra djela? I pokolnost Allahu Đelešanu, iskrijeđenja Rasulasa Wallaha, ili je pak naproti, suprotno toga da se redaju greh na greh nepokornost, na nepokornost. Umeš to društvo mukmina, društvo nevjernika. Umeš to društvo mukmina, društvo munafika. Društvo novozara. Zupita čovjek, znaš je meni to ova čator? Kako sam ja došao i upućen na, ta, na taj puti i radim takva ja tebe držim da sam ja sredbjennika, ali su na taj živata. Dakle, pokazate li su? svuda okol nas samo insan treba da bude pravedan i realan i da, ni grala, ni da gleda, gleda da gleda očima šarijeta i pravde, a ne da gleda očima strati. Druga i da druga korist od tatvaluke ciljena moje braćo jeste tu što je tatvaluk raglubom zaštite insana وك شيطا كيهو شيطان الله عليه نغلنيه توشكا كتا كلت разлогом درب bude postejen i zastijčen od šejtanskog djelovanja kada kada on pita kaže allah te barekatana nestazilla inna alline takaw ida فَوَتْ خَرُوا فَيْدَاهُمْ مُبْسِرُونَ Drugi taoni koji se boje Allaha Jalla Shana Kada ih šeitan svojom sadlazni dota kne فَوَتْ خَرُوا se se te Odviedan se se te. Odviedan se te se te. Dakar ni gov khal ni ljudi kada i shaitan zavrara, i zavrada i navrada na grjeh to kovrnih se srcih allaha nekih se srcih o za grjeh nekih se srcih obšta toga da je to grjeh slava naspada i priženku je do mu sejo, što to grjeha u množi i doda mažutinim hona i tu seboja allaha on je od allaha te krasana kao nagradu za svoj takvalok ima šta, da čim da šeitan dovede <coughs> i navede na grijeh, da krene ka grijehu, da odluči da ga učini ili da krene da ga radi takav se sjeti Allaha te barakatale sjeti se da je to zabrana sjeti se da ga je na to nadeo šeitan na netullahi aleji, ili njegov nek pa odljedno postane pri sebe op, zastane. ne ide u grijeh Nakon šta to, kaj jeste i za to, što je krenu da uči ne igrije? I počeo da čini igrije? Kaj je Allah, tebara, tebara, tebara, poste prisjeba? Je čovjek ovdje se misli na prisjebnost, da je svjesno celokupno ustane. Da je svjesno da je to djelo haram, da to djelo zabranio Allah, tebara, tebara, tebara, da je to djelo, ako ga uči ničeta da kazna, možda da Allah je želešanu, da možda Allah to neće oprostiti, tako dalje, tako dalje. I šta? I vraća se, dakle, vraća se na, na put Svrata Gustavka vraća se na pravi put, zna svećanje da, da je to put zabude svetanje sa pravog puta. Zato se svetaka, dakle onaj koje teke, koji je mu teke, koji je bogobojazan, čim se to desi kod njega, odmah se svijeti i vraća se, postaje prisjeban, vraća se istini i slijedi istinu. Dok je ovo stajanje vraća drugi i Po drugim ne drugačije. Nema mogućnost, onaj to nema ta pravuta, nema mogućnost, niki da se sjeti, niti da vidi da je to zabuda, da je to skrepanja sa pravoga puta. Zatim injak, inak nego postaje od istine koja da dakle pod njega. Pa zbog neće se da se vrati. Pogriješio čovjek i sad kaos tih od ljudi ili da ne bi doživio poniženje kod ljudi sram da se pokaje da se vrati. Jel'o da još veći musibet počne da tvrdi da to na čemu je i to u čemu je pogriješio počne da tvrdi da je to istina i da je to put Rasul sallallahu alejhi ve sellem po i Sunneti tako da bi dastav. I tako čovjek sluče greh, na grehe, grijed, sve na sve, musibet na musibet dok i ono malo ko što je bilo kod njega, počne da opada, opada slabi i jer jednom prstane kod njega onaj lažni takvaluk lažni no. takvaluk, a to je takvaluk koji se negdje i na nekim dijelima kod čovjeka pojave, dok ljudi gledaju međutim, istinski takvaluk koji te upućuje da štitiš i brani i pošteš Allaho za u granice to je takvaluka to je ta nema treća korist vrata od takvaluka dakle, dunjalučka da korist takvaluka jeste ta što je takvaluk razlogom otvaranja vrata, da reketa mutekiji kako kažeš, vrata i nebesa i zemlje da bilpa pada dakle na njega blagoslov i sa nebesa i zemlje نعم غاق السبوية الله جل شانه قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل الكرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يقصبون أتجل سسنوني سيلا إقرادوا في الرغم إبالي سالله سال جل شانه njih bi smo im zasigurno otvorili bereket i blado slob sa nebesa i zemlje u lakim tedrebu, međutim, kaže oni su pojećali, oni su lažnim to sve smatrali pa jahab nahum bima tijanu jeksi boj pa smo imi kažnjavali zbog onoga što su zaradili pa smo imi kažnjavali zbog što su zaradili pa vidimo cijena moje braća da onaj ko se boje Allaha Đelešanuhu da će mu Allah Tebareka Ta'ala zasigurno zasigurno otvoriti blagoslov sa nebesa i zemlje to jeste da tata kada ne može doći, doći u situaciju i u kada neće pri njemu i nad njem biti pomoć Allaha Tebareka Ta'ala ona dakle, evo nosi značenje da Allah Đelešanuhu da se mu da dakle svoju pomoć i sa nebesa I da se mu slat svoju pomoć i sa zemlje. I dakle sve ono, da reklaje, dakle, sve ono što što njemu koristi i to ćemo udomati sa svi strani. To je dakle fajda, bunjalutska fajda i korist takvaluka. Četvrta vrćo korist takvaluka. I jeste, ta šta je takvaluka razlogom je psi na adbi fi al fasl bayna al haqq wal batil wa ma'rifa kull minhumah što ta pravira razlogom da rob zbog volje Allaha džellešanu mogućnost razlikovanja istine od batila istine od la istine da jednog i drugog Dakle, da čovjek, rob Allah, u poplunosti razlikuje kada se pojavi neko stane, dali je to istina ili batil. I da vidi šta u tome istina i šta u tome batin i da jasno prepozna jedno i drugo. I da jasno prepozna i jedno i drugo. Kaže Allah, jale šanuhu, O rjednici ato se budete boja li allaha jalla šanuhu on će vam dati furtan on će vam dati moć razlučivanja između istine i istinę on će vam dati moć razlučivanja između istinę ina istinę i kaž uzvijš se sviđa ja eyuhel ladzina aamenu teku Allahe وآمنوا برسوله يؤتكم قطئين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم او يعني ماذا الله جل شأنه اذ يوجهه послаنيكا ان يستركم ميلوس سوي ذاتي ويجعل نور od sebe تمشون به وَيَدُ فِيَرْ لَكُمْ i oprostit će vam grijehe والله daqurur rahim Allah telošan je onaj tuj prašta grijehe i koje sami ova fajda i ova korist vraćo dunjalučka korist takvaluca jeste jedna od posebnih korist il nai mužda vrednijih koristi quello ima rob koji se okiti takvalucom na ovome svijetu zbog čega lako cijena moje vraće što je vrijeme u kome živimo je vrijeme kada je najmanje oni koji nose istinu i žive po istini i samo njoj pozivaju a najviše je oni koji istinu zamenjuju sa laži i govoreći da je ta laž istina i oni koji istinu miješaju sa istinom pa je tako protinju i govore da je to sve istino. Da dakle, oni to istinu umiješaju sa same istinom salaši, pa tako pomiješanu šalju to u narod i govore i tvrde da je to istina. U takom stanju, u takom stanju nema sumnje da treba insanu posebna, dakle neka mogućnost koju Allah svešenom samo daje Da se ti snađeš i da, pored svih ti takvih, koji imaju jako dugačke jezike i sposobni da te obrade, da ti tako priča uvedljivo laž, da ti nekad pomisliš, možda a je A kam vam ješta tu laž malo pomiješa, a? sa istinom je mu ovo pomiješao. Pa ti vidiš, malo ima istine, mi je pravedan. Možda kad čovjek nešto kaže istinu, ne možda kažeš, ovaj će Reko istinu? Hvala, reko istinu, to je pravda. Međutim, problem je kad ljudi uzmu nešto istine, pa pomješaja sa mnošto mlaži i onda kaže sve ovo istinu. S čim ćeš to razpoznati? Kako ćeš prepoznati ovom suštu? Šta je tu istina? I šta je tu pati? Jer ti je obaveza da se držiš istini i da slijediš istinu. I ne smiješ ni zbog čegi, ni zbog koga napustiti istinu, niti zatvoriti oči pred njom, niti se oslonuti na nekoga, ja ću idem za ovim, pa makar on me odbog kod god hoće. Ne, istina je došla da se svi njoj pokorimo. Ona nije došla da nekoga bezpravno uzdigne naprotiv. Ona uzdiže one je istreno nose i koje se njoj predaju I koji nju postoji i po njoj žive. I ne može drugačije vraćati. Zato u takom halu, u takom halu, vidimo kolika je potreba da čovjek pri sebi ima ono sa čineće u ovakvom stanju i ovakim okolnostima. Da prepozna, da prepozna istinu i da istinu prihvata, a i da prepozna laž i da taj laž odvija i da upazuje na njega jer nije dovoljno samo da ga da prepoznaš laž već ti je obaveza kada si sazno za batin koji se plasira i širi kao ha! da kažeš ljudi o mene Allah pomogao pa sam sazno da ovo što se predstavlja istinom da ovo nije na nego je batin i da dokažeš ljudima to da im pojasniš a zatim da ljudi urade što hoće jer nemamo silu da imamo silu, ne bih ni pustili da rade Ali ne imamo šarijet Allaha i za moramo da im kažemo da im kažemo nakon toga sad kazali smo vam istinu, raditi što god Ali da imamo šarijet Allaha i za ne bih smohim ovo Ne bih smohim pojasnili, ovo je istina. Ako neće da je slijedi, ima drugi način. Jer tebe Allah i za to ne Niti te i kod musliman, ne te razoru da ti pripatiš ovaj din. Jer Allah bih še porekao nema prisil u vjeru. Na tom početku, kako točeš da pripatiš u sva? Nema prisil, nikome. Ali nakon, što si ušao njega, riješ je za tebe nevažno. Ti si dobro ušao ovaj din, ali ne možeš nakon toga da se ponašaš kao neobrezan u islamu. Pa je to radiš kad hoćeš djelat pokvornosti, kad hoćeš djelat masijata i ne pokornosti. Ne, ne, ne, završu nas tobom. Ti se na početku imao dobrovodni izbor, ali kasnije ti podriže šarijet svim propisima. Pa, ako se suprostavi šarijetu Allaha teb. tada, onda ćemo gledati u čemu se suprostavio i kolika je težina toga. Pa, imaju hodudi, imaju kazne koje slijede Tako da više nema na dobrovoljnoj vazi. Ne, to bilo na početku. I jako danas ćemo čuti mnoge, da se ovim ajatom brane, to čita u životu. On, muzliman, kaže od djetinstva, ali se čita rijeka, kad tražiš od njega pokorom, sallahu Čelešanu, čita rijeka se brani, a nema prijsve do Čo nema prijsve do vjeru? La hawla wa la quata ila Kolika je samo potreba jednom vjerniku da danas u ovom vremenu pesada i nereda i mnoštva oni koji pozivaju svemu i svećemu ali ne samo čistoj istini kažem, čistoj istini su suštoj istini Kur'an i Suneta. Koliko je potrebno vjerniku? Koliko je potreba vjerniku za takvah lukom, to jeste za onim da bi ti Allah željašan, mu preko toga dao mogućnost da prepoznaš istinu da prepoznaš istinu I da prepoznaš laž, da kreba između ovo dvoje, da ti učist u tebi jasno, i da pojašnjavaš stanje jednog i stani drugog, i da drugi tome pozivaš. Za tova delšanmu, kada kori ahli kitaji, šta im kajžeš? To li ahli kitaji, li na talbi su na lhaqva bil ba'keli, o tektu mu o tebe kigi, Zašto miješate istinu sa neistinom? I istinu prekrivate. A znate da je, šta, da je to istina? I ovo su riječi, Allah, Hrvatsa i Vatali upućene, ahli Kitabija. I niko ne može da kaže da se ove riječi odnose samo na njih. Ne, odnose se na sve one koji budu sa istinom radili to što su oni radili. Da svakog pogode mi ješao istinu sabatilom. Ili istinu prekrivao. I zaobilazio. Makar se u tome koristio kojanskim ajetima. I hadisima poslanica sallallahu aleyhi wa sallam. Naprotim. Samo još većinu sibet na sebe ne upo. Zbog čega? Zato što je upo u drugi veliki grijeh. A to je laganje na Allahove riječi. I riječi poslanica sallallahu aleyhi wa sallam. I... Njihovo tumačenje, kako nije poznato, se lep u salju. Nije poznato to takvo tumačenje. Nije značenje tih ajetih hadisa tako kako on to hoće. I on ovdje nije došao da njih pojasni. I da njih da se dostavi ljudima. Već je došlo da, nji, da njima brani ono svoju grešku i svoje stavove i da ljudima ukaže da je to pravi put. A u stvari šta? tverdi za gresku svoju i za svoje skreta nesprava puta, tverdi da je to, da je to puta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, što je to daleko, daleko od istine, danas Allah tebala katala, teda saču. Lata taže, Allah jala šanuhu ovde, u ovdrukom ajetu, wa yajjal lakum nuren tamšuna dihi, i da se vam Allah jala šanuhu nur, svetlo, po koga čete iči. I ovo se vraći odnosi i na dunjalu i na hiru. Da onaj ko se bude bojao Allahu dželešanu mu, recimo Allah te wa ta'ala, dati nur pomoću koga će na dunjalu tu istinu vidjeti istinom i pravi put vidjeti pravim putem, dakle pomoću tog nura koji dolazi zbog imana i takvaluta prema Allahu dželešanu mu, Allah dželešanu mu da je to, a ti vidiš mu'mina vidiš Lukmina kako, ne može, ne, ne, ništa on ne, pro, ne promiče, da on to ne prepozna. Bak mi ne hoćeš. On pravi put vidi, jasni mi sred njega, nema nikakvih, ovaj magni, nema nikakve tamne, nema nikakvih nejasnoća. Nema sve jasno ko dan, može tamo doći doktor islamskih nauta, deka, ne znam ti, hadis, hadis i tako dalje. Ali kada on počne da govori, Ako počnete kada govori nešto mimo pravog puta, mimo Kurana i Sunneta, takav prepoznajete. I koliko smo bili svedocima u našem vremenu od veliki je od velike ulemne koji su po nekim pitanjima zbog Allah dželle šane zna, pritiska od vlasti, ucjene i tako dalje Allaha molim da im oprosti ako su iskreni i da im očisti ako su pod prisilom to učinili i da dođe istina do nas onaka kakva jeste i da njih poštedi toga. Ali smo videli kako i velika imena i veliki učenjaci dakle zbog raznih stanja u kojima se našli nisu mogli da se drže istine nego su nego su u nekim stvarima dakle skrenuli i dali takve petre kakve su ogromno musile ogromanom sibe i za umet i pogotovo za nešto što je glavna svetivka ovoga umeta danas a to su mu džahidine Allahom džavešanom putu. Pa ste pokre upućene protiv njih, usmjerene protiv njih da se oni okrivljuju za, za grije i grešku dok se oni mutedi poput kadirovu učečeni i druge brane i traži se pokornost vjernika njima. Da Allah lešan, sačuva tako mu sebe tako. Zato ti ja, moja braćo, vidimo je to, koja, kolika je ova korist, Ova korista hvala na, na dunjalu po jednom roku. Kad mu Allah lešan, da svjetlo pomoću toho, on jasno vidi svoj pravitelj. Živio na ovom mjestu ili na nekom drugom mjestu. Sve jedni. On pomoću može sebe da nora vidi pravi put i vidi istinu jasnu i vidi prepoznaje batil jasnu i slijedi istinu njoj promoviše njoj poziva i ukazuje na štetnost batila i tako dale tako dale Kao što će kaže Allah te otala, i na sudnjem danu upravo mu'minima tim koji su bili bogobojazni da će im Allah delašanuhu svjetlo nur Tamo će Boga će oni ići ka dženetu svog gospodara te barekatuh. Tamo će Boga će oni ići ka dženetu gospodara te barekatuh. S druge strane, i dana sidemo quale questa nonafica, questa sta non riesce nemmeno musulmana. Stali se nešto tu u pekleju. Časti se sa njima se stafe. Pokušavaju da liće na njih i tako dalje. Rovare muzu muslimani. Pa će ti takvi monatici doći na sudnjem danu i kad mu'mini krenu kad džemnetu Allaha dželnašanuhu koristeći svetlo koje je tim uzvišeni tebara kvatara daći zbog njihovog imana oni će tako pokušati i probaće da i oni kremu sa njima. Zbog čega dozivaće ih? Sada će, kajte nas da se vašim svetom koristimo, Pa će da kažu, a mi smo bili na zunjavu s vama. Pa će im rečeno, ne ne, vratite se. Vratite se pa tražite neko drugo osvjetlo danas. Jel pa ima Allah bih govori u subetu? Hadir, što je to? Hadir. Gori Allah te barakat. O tom slučaju. Dakle, kad će da i tu nekako prevare muslimane, pa da se s njima provuku, što bismo rekli? Ređutim ne tamo neće biti, to je mogućnosti nikom. Pa će biti povrađeni, zbite šta, i upućeni na neko drugo svjetlo, a drugog svjetla, drugog svjetla neće biti, drugog svjetla neće, neće biti. Kako će dovoljiti vjernici Radbena, etnim lena nurena labo firbena? Na, na studijem danu, boljali će vjernici, gospoda, naš povećaj na naše svjetlje. Obećaj nam naše svjetlo i oprosti nam naše grije. Subhanava. To jeste svjetlo. Treba će, ti, treba će ti to svjetlo pomoću koje jedino tad možeš doći do džemljaka. Znači, ne, tako je tamo da nema nikakve šanse ne znaš kuda, kuda kreneš. Ne znaš kuda kreneš. A znaš teka apostoli, samo džemljati džemljaka. Kako da kreneš, kuda kreneš? Allah-u akvar, nema samo koji ima nur. I samo se tajna zakreni. I niko iš. I niko iš. I zato vraćaju i na ovom svijetu. Pravim putem ide samo onaj ko pojačava ovaj nur. I kome se ovaj nur pojačava. I kome ovaj nur, dakle, jasno, jasno ocrstava... Pakta ta rastad salah te baraka te baraka ta alah Tako da ide u cinama je brzo, kole kai korisan. Dunjamu kak nam korisan. Ta ta klani koji se voe da kre, Allah haje na shanku. Sklede cha, kole zracjo. Ta ta palo razlogom nekruđil nezahit dakle razlogom, razlogom da vjernik i što bi smo rekli s sjelco kak da, pro, da pronađe izlad iz bezizvodne situacije da pronađe izlad iz bezizvodne situacije i da vjernik dođe do obskrbe kojoj se nikako nini nadali ko sam? se nikako nini nadali? A kani Allah te barek ve teala. Wa hayyata fa-llahi yaj'alhu makhraja wa yadhquhu min haythu la yahtasib. Arayte kako bude boje Allah džele on će mu izlaz i svake situacije naši i obsrviće ga odakle si ne nada. I obsrviće ga odakle si ne nada. Ina vasume bla, coloro koji su se samo truda u Koliko se samo truda ulaže da čovjek nekada izađe iz nekih situacije u kojima se nađe. I pogotovo nekada kad vidi ispred sebe bezizlu situaciju, ne može nikako da izaistljivati. Osjeti i čovjek potrebu da mi je sad neko ko bi me sad odavde izboljeno. Da mi je sad izazio, čini mu se to da više nikad ne može upastiti u tako stanje. I koji se samo sruhu da ulaže da bi se da bi čovjek sebi neku, neku obskrbu priuštio, pa je jel? Nađetim Allahe je Đelešanuhu garantuje da ona i to se bude bojao Allahe Đelešanuhu dobit će ove dvije stvari zbog toga. I izlazi svake situacije i obskrbu odakle se ne nada. ni danas kada radimo, samo to nam je sigurno. Jesam to rekao sati, to like satica. I na taj telefon evo, jel? Generacionano, doći će deci doplatak, taj bitak. Mi računamo jel' da. Zutim, ovde se radi dakle o obscrbi na koju ne računaš. Ni nakraj tome ti, ti ne pada. A Allah da lešani ti da. Subhano. I to je da te, velika, velika korist od takvaluka, još na ovme svijetu. Šešta korist vrače takvaluka na dunjaluku, i jeste ta, što je takvaluk razlobo, za dobijanje zaštite Allaha tebara kveta. Za dobijanje zaštite Allaha tebara kveta. A štićenici Allaha tebāraki wa ta'ala jesu upravo, jesu upravo, muttakje jesu bogobojazni. Kao što Allah za lišanu kaže inna awliya'uhu illa'l muttakun. Doista, njegoli štićenici, to jeste oni koji su po poza... poza... zaštitom Allaha tebāraki wa ta'ala jesu muttakje, jesu bogobojazni. Ti oni koji su po zaštitom Allaha tebareke. الله تبارك وتعالى قال الله جل شانه وإن الظالمين بعدهم أولياء بعد أدوى أن تسوني بأنيك ظلمتاري زاشتتين تيبني درهما والله هو وليج المتقين أالله جل شانه يزاشتتين متكيا بأنيك فهيديم دع ظلمتاري نفر بأنيك إني رأنيك يوني يدن دره شتيفة يوني potpomažu ađutim vjernike mutatije potpomažu ištitiko Allah Allah teba reka teba reka i zato je muqmen uvijek u prednosti muqmen je uvijek u prednosti makar da ga muslimani ostavi bez svoje pomoći i podrške on ima onoga koji ga nikada neće ostaviti sve dok on ispunjava ono što mu Njegov gospodar te Baraka ja tada postavio za ustvar. Zato je ono najsigurniji put. Sve ono što je za ljude, ljudi su problemljivi. Danas je raspoloženo na te polubne, ali sutra je izgubio volju. Pojavili se neke drugi interese. Nekje druge stvari se pomiješale. I gotovo, onaj koji ti je učinio dobro. Da, ne traji pomitimo ne pa da tuči. Ili da nestaje ili odsutvoj i tako dalje, tako dalje. Ali kad čovjek ima uza sebe kao svoga zaštitnika i pomagača, onoga živoga i jesnoga u tvojoj ruci, vlast nebesa i zemlje sve riznite. Da kad nikada ne može biti na gubitku. I tako nikada ne može ostati bez zaštite I bez pomoci Bez odzira Gdje se, gdje se našao I u kakvoj I u kakvoj se prilici našao Svema vraću korist Takvaluka Na Gunjaluku Jeste to što je takvaluka razlogom Nestanka Straha Od štete وأدخل في النابي يدعوه يبدو أن تكون قلت في النابي يدعوه فقد تكون قلت في النابي يدعوه قال الله جلشانه وَإِن تَصْبِرُوا وَتَبْتَكُوا لا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا لذلك يبدو أن تسبري وستكىء يبدو أن تسبري لله لا يدرّكم كيدهم شيئًا Oni vam nimalo ne mogu namuditi. Njihove svetke vam nimalo ne mogu namuditi. To jeste svetke? Svetke nevjednika. Pa vidimo, danas kada vjednik koji je uvijek u nekim manjim skupinama, nekada istan, napustu ka Allahu tebara kratali, ili se paara braći i tako dalje, dok će se drugi opominiti na njegu. Zbog njega je vjernic. I dok, dok drugi, dok nje vjernici njegovu vraćaju, trpaju po zatvora, muče, ubijaju, proganja i tako dalje. Koliko je samo potrebno vjerniku da ima onoga ko će ga štititi? Svi ti spletki, a videli smo koliko je ljudi iz našeg naroda, iz našeg naroda, sa imenima muslimana, kako rovare i kako prave skletke, kako bi braći ubacili. Čak i ono ušto sa činom oni uopšte nemaju ništa. Ne bi nekako, ne bi ih nekako stavili na kušnju i na mučenja u zakvarima i tako davet i tako davet. Zato vidimo koliko je potreba mugmina da ima tada, da ima tada šta, da ima tada onoga Ko će ga sačuvati ti spletki i tih šteta sa kojima dolaze dolaze i s kojima žele navoditi navoditi hava džeršan hob. Esa razu koris. Osna teres koristi paluca. je ta jesto je ta što je ta paluca razredom selasta pomaže sa nebesa pri teškom stanju u kome se vjernik nađe. Sila se, dakle, pomoći sa nebesa u teškom stanju u kome se čovetnik čovetnik se nađe. Kao li u momentima kada se vjernici susretnu sa svojim neprijeteljem. Kaže Allah, tabaraka ta'ala, ''Va lakada naseretum allahu bi bedrimo entum adillem'' ايها الذين شأن مرسي помог на бедру а ви стабитат мало бројни билесте الله لا ان تشكرون فسبوت الله جل شانه دبيرا دبيبيلي زهر اذا تقول للمؤمنين الا يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منذرين كذا كذا ستيره تويرنيцима هوسي ليفان بيتي دوлоно دان واس Господа فشانت 3000 ملائكه coi ce doći coi ce sila biti to jest ce ne biesto Bala in tasbiru wa tattu wa ya'tukum min thawrihim hada yumdilukum rabbukum bi 5000 min almalaiqati musawbin lakin kaze Allah I -e. ako se budete bojali Allaha Jalešanohu I ako vas oni iznena da budu napali Da vam će vam poslati 5.000 meleka sve obilježenih Dakle, ovoj pomoći šta je postavljeno za uslov? Ako budete spartirili I ako se budete bojali Allaha Jalešanohu I upravo ovo se desilo sada sa hadinom sallallahu alayhi wa sallam. kada su byli slabi i malobrojni brojni i neokremljeni. I susreli se sa mnogo mnogo i jačim i vole opremnenim i vole ohranjenim i tako dalje i tako dalje. Alhamdulillahi subhanahu wa ta'ala. Sana baisa ashab al-sumud fi ummati da vide Iz pred sebe kako mušriku lete glava, on ga nije udario. Leti mu glava, fatachnet. Metak. On ga je to je bilo pomoć nebesa. La haula kad se čovjek boje Allaha dželješanhu i radi Allaha dželješanhu sabori. Zato pripraviti u koliko ajeta Allaha dželješanhu spominje, in tasbiru o tako. Ako budete saborali, i ako se budete bojari Allaha dželješanhu. Što znači da ne može na ovom putu bez sabora. Ne može. Ako ti misliš cim upadneš u neki makar i mali problem, da sad će doći sveto samo tebe da iznesu helikopterom i da te izbace na neko Ne znam takvo mesti, takvo dalje, da se pruži. Ne znam tako, da Tu nešta je. To nije tako. Ta v sumet, Allaha Čevišav, nije tako. Moral da saburiš, da dokažiš da tvoja ustrajnost na pravom putu neće biti dovedena zbog vječine kućnje koja koja buda. Neće biti dovedena. Jer ti nisi nijet učinio da budeš Allahov rob dok ti ne možu neka iskušenja. I se odlučuje da budeš Allahov ovom sve dok se ne vratiš. Sve dok mu se ne vratiš. Bez obzira kakve iskušenje I kad ti donio, i takvu odluku donio, šta ti preostaje ja osim da saburiš? I da nije veš da će ti da prišek. Hmm. Nakon što ispuniš, dakle ono što se što se od tebe traži. Tako se dakle je sagre Rasulullah sallallahu alejhi nakon sukoka, pokaza li sabr, sabru sabr u ishrancu. Sabru u ishrancu, sabr koji su samo trpjeli što nisu imali da, da, da se najedu. Nisu imali keme glada u tole. Sam Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kako stoji u radostinom predaj Kada su Abu Bekhar i Omer, r.a., izašli od gladi, nisu dalje mogli. I izašli da, da šetri, da traži nekog medeta. Toliko više od gladi nisu mogli da su uzeli po kameni, zavezali na tomah i stegli se dobro, ne bih bi bilo tako lakše. I izašli tražaj Rasulullah s.a.v. kada su vasreli, kada pogledaju se, kad to on zavezo dva kamena. Šta ćete sada? Šta ćete sada? Sada kad je ošao On dva kad nam je stavio Pa su saborili na imetu koga su u meću. Pa su muhađili saborili na imetu koga su podijelili sa svojom braćom muhađili. م... Sar je saborili sa... imetu koga su podijelili sa svojom braćom muhađili. Pa su saborili na da bih usbimu, u odirani, u israini, u svimu suh sabori i sabori li on da ta sestri sa nevi evni tima sabori li sabora i boja li tako Allahi jalešanuhu na ime Allahi jalešanuhu timu momentima katimena je nai koi trebni je biiru nebesa pa je pa su svojim rukama i rukama Vojski Allah za njbesa, vojska, vojska Amerika, kazni niko je neprijele, a, a, a njima dao pobjedu, njima dao pobjedu nad širkom mušicima, pa su zadobili, dakle, i ratno prijena, i zarobljenika, i tako dalje, i tako dalje. Zatim ovdje spominje šejt, kaže, Pomoća nebesa nekada dolazi u obliku radosne vijesti. I u obliku smirivanja srca. I zadobijanju pomoći od silnoga i mudroga. Kao što kaže Allah ila šehanu nakon ovih ajeta. وَمَا جَالَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا لَكُمْ وَلِطَتْمَ إِنَّكُ لُوبُكُمْ بِهُ ولنصر الا من عند الله العزيز الحكيم ا تو يا الله جل ثناه утиньо због того да би вам радосну віє доставио і да би се ваша срца смирила с катиме а нема помоћи Pravi dimovaje, ovim dat je da došla šta? Radosna vijest sa nebesa, subhanallah. Kako da se čovjek ne raduje kada vidi da mu sa nebesa Allah daje samo pomoć? Zato je radosna vijest. Vassara duješ što će si za sigurno kod Allaha je lashan hubriyan i na visokom položaju kad je on te barakatu ta'ala posla ti pomoć. Ja Allah daje samo na šitije on štiti samo lukmine one s kojima je zadovoljna ne one na koje je srdi ikadno što se na taj način smiruju srce kako, kako da i ne bude tako vraćat u najtežim trenucima Allah Đanšanhu spominje a, na, na Uhudu i na Hendeku također spominje Allah te baraka sara u vezi Te ditske kada, kada su vjerinci ugledali ahzak, dakle vojce koje su se svjatile i došli na, na rata Medine. Posto njela vršanju kada su vam srca do Hrca nadatirali. Nije to. Nije to nimalo vršanju. Nimalo to kada će svi opuke i znaš da su došli da, da vas poubijaju i da vam porobe žene i djecu i da vas nestane sa zemlje kuvene neće raditi kada je ashab natako stanje bilo koji su vjerovali pokleno pa Allahu poklanika sallallahu alejhi ve sellem šta je onda sa drugima i kako je njihovo stanje možete Allah te baraka ta'ala, Allah te baraka ta'ala, na ovaj način spušta ono sa čime se srte smiruje. To srte koje se bilo razlupalo i prije u pitanje je bilo još može izdržati, Allah je zelje šenhu na ovaj način spuštanjem svoje pomoći sa nebesa, smiruje srce misko. A pa ona srca koja su doprije bila takva, odjednom su postala smirana sa čime, sa pomoci Allahu ajl shanhu koj poslav ومن نسؤ إلا من عند الله العزيز الحكيم انما قومه يسمي الله سمى منهم نعم يا حاج moze se sad jamahto da tebe kupiti i hoćemo da te pomognemo i evo sta hoćete da te staćes da ti sredim staćes Obedbedimo pašo što je zemlje, on zemlje, vi je zemlje, šta ti treba? Ako te Allah je želešanohu ne pomoguje, nema te pomoci. Ile sve te Allah je želešanohu, to te Allah I ne može niko doći do nikoho rešenja osim do ono kojemu Allah je želešanohu daje. Zato je uljudno i ispravno da se čovjek obrati onome kod koga su rješenje. A neko da se obraća onima koji ni sami sebi ne mogu rešenje? da, da primadu. Ni sam sebi ne može da pomogniti sebe da, da zaštiti. I nema sumnje da čovjek koji se obraća i oslanja na ljude, da od ljudi traži neka rješenja. A ostavlja Allah'a da to način udaljavanja od Allah'a, tebana, kira ta'ala. I padanja u srčbu i ljutnu Allah'a, ostavljaš njega, tebana, kira ta'ala. A kači su za neke druge. Za njerovstvorene koja su ustalnoj potrebi za Allah'a, kira ta'ala. Ne mogu okom da pomere. Da tretnu ne mogu bez Allah'a, kira ta'ala. I ti se opet kod nešto traziš. Oni su so ti koji su Važni. oni imaju sada poziciju, oni to rešavaju. Vallahi ne rešavaju. Vallahi Sve rešava Allah je levala. I zato treba, treba da se boje Allah je lešanom. Da se boje Allah je lešanom i da se sabora na haku. Da ne kupu šta Da ne kupu šta se haka. se ga Allah je lešanom Ostavit ga onima sa kojima je počeo da druži i na koje da se oslanja i s kojima da se pomaže. Prepuštit će ga vada Kao što će vada rešeno na sudnjem danu, ostaviti svakoga onoga i njegovo dijelo koje je učinio u ime Allaha i u ime još nekog drugog. Odreći će i njega i njegovog dijela i vratit će ga onome radi koga je činio. To je dijelo, to je da Allah je u svim ovim stvarima, kako zadirete teuhid, kako zadire ispodavanje, jednoće Allah, ter baraka, ta'ala. I sve je uvjera, i ahli sunnata, ahli sunnata u džemaat. Deveta vraća koristu. Deveta korist od Ahkvalu Kana Danjalo to jeste zašto ta je Takvalu razlogom nestanka neprijateljstva i ezie kada tu znemiravanja Allahovog groba. Kaže Allah teberaka I potpomazite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu. Nemojte se podpomagati u griehu i neprijeteljstvi. Dakle, naredba je da se vijevnici podpomažu u čemu? U dobroćinstvu. Kovod vidi nekih Da se može učiniti. Ako može sam, da učini sam. Ako može da učini sa još nekim, da nekada učini. Jer ashabi radi Allaho tala anhum, zbog svoje ljubavi međusodne kojo su imali i s kojom su živjeli, tako su bili da kada bi sam činio dobročinstvo, želio bi da i njegov vrat nizne udjelo u tome pada i on bude dobročinitelj. Jer gledam jedan dželat u tome su svi dobročinitelji. I jedna četka je da učinja Možda bi danas mnogi bolje to razumeli kada, kada bi im rekao, zamislite ali ne, neće više niko od vas tražiti imenka. Sad smo svi bogati da im rješimo problem udjelivanja, jel? Kada su svi dobročiniteli. I kod, kod god se okreneš, nemaš ni malo sumlje da neko će ti nešto drugo učiniti osim dobročinstva. Allah bakma! je tvoj rodicu, otišao nakon, ne brineš, tu su braće koja čine dobročinstvo, koja se brinu. Neće ti ostaviti da ti neka šteta bude i tako dalje. Oni su tu, oni su toja e braća Oni su dobročiniteli, jeba, čekaj da se učinje dobro Kaj što su govorili Ashaji Rasulullah s.a.w. Wa yudi imuna ta'ame Ala kubbihi miskinan Wa jatiman wa jasira udjelivali su hranu Jatinima I miskinima I putnicima Laka, udya liya, Istasen sure. <qué> govorili, <silly> innama nutaimukum liwajhi Allah, mirasamra bi Allah, wa li tahranih moh. innama nutaimukum liwajhi Allahi, la nuridu minkum, jazan wa la shukura. imi ozbas netrajim moh. ni ti nagradhe ni ti dalam Mi asne hanima s-bogtaka. Subhan Rabbah. I to je to stanje nad mina To je to stanje nad i to je to stanje dobročinitela. I pokonažite se u takvalu, u bogobojasnosti, dakle narodjenja, Allah i žlišan, da se na tom polju pokonažimo da se na nteral pokomaže i ja kao obitan vraćam da se razliku je dakle šta je to takvalu i koja ko je koji to koje je to djelo gdje se vidi da je to takvalu i da je to dobročinstvo da će biti pobrka jer danas danas jesu ljudi pod pomažu gdje se većina ljudi pod pomaže pod drug druga onaj ko ima neke Interese zajedske sa nekim. Ona je to zna, ako pomogne, ako pomognem ovoga, on je takav, on će mene sutra pomoći više. Ako mu dan dam, on će sigurno mene to neću mi zaboraviti, on je takav. Pošto majka brata, kog mamaića rodila. Ali će će to pomaganje na takvaluku. A da vratiš to bez razvira pitanju. Samo je pitanje muslima, dobročinstvo na sve strane, gdje su skupkovi i rad na tom polju i gdje su džemati na tim osnovama. A nemojte se tako na čemu nadrijati i na ne nekretezk. Nemojte da budete oni koji će biti slijepi. Pa će slijedeći dakle te druge putere a ne šerijaske kod potomağa da cio pod, sva da da poto da potomaže sloga brata od majke i oca na karoni u grihu bio on i da njega potomaže da potomaže ga podtomaže. Podtomaže ovoga zato što ga zavolio radi čega ne za nije. i to potomaže ga ovaj dedi Allah Allahu dželle on stoji za njega i popiske, popiske. da tište la ha vela tu te ila. Zahra vrata salavah vrata mirecao, pomožniti vrata, da bi-o un zalim ili maglum. Bi-o ai tu čini nepravdu, ili-o n-ai tu omese čini nepravda. Asume reći Allah postanice. Mi razumimo kako da pomožnemo vrata, kada mu se čini nepravda. Ali ne razumimo kako da mu činimo, kako da mu pomožnemo, kada om čini nepravda. Kaj je stricite kada tome, toči umbit vrata. Sprijeći ga u tome, to će pomoć I te i njemu I drugima koji bi se za njen povedali Međutim, ja bilo zbraću Danas Danas čovjek se bori Sa time da Da on sam nije taj zlomčar Od toga se mi. Da on sam nije zlomčar a da je neko drugi u pitanju Da čine solo. Po najčešćem broju slučajeva čujemo isprike, pa ne mogu da se zamjeran, pa to će odmah svađa, pa on se odma svađa, on misli to mene. I stalno se iskiće šta, stalno neke druge nam stvari kreće, nevoljene, prava istine i prava Allah te bare kratala. Znači, Buhari se počinu kako brani se Rasul sallallahu alejhi ve Da se čura na suđem danu pa ćemo reci Allah te barekatalak ti si recimo Allah te barekatalak da daje pomoć desetih ljudi. Aj, kaže nemojte ponižavati sami sebe. Kaže Rasul sallallahu alejhi Allah kaže da da ponižava čovjek sam sebe. Kaže tako što će vidjet istinu, vidjet će a neće stati uz nju. Vidjet će da se ona gazi, a neće stati da brani. Pa će dojt takavim sunjem danu, pa će mu reći, Allah Željšanu, zašto nisi, ti si znao istinu, zašto nisi stoj na njenu stranu, zašto nisi branio, pa će reći čovjek bojao si Pa će mu reći, Allah te katana, reći bilo da se mene bojeno. Nečetibilno se mene bojilo. Nego ne bojio odi. Jer ja kada se čovjek boji Allaha Đelešanu, on ga zaštiti od straha drugih. <clears throat> on ga zaštiti straha drugih. A kada čovjek izgubi straha od Allaha Đelešanu, on se boji svakog majmuna i šešta na kojim se pojavi i nešto mu prijeti, i nešto mu alla, sugeriše, nešto mu naređuje, nešto da plaši. I to je taj sunet. Allaha Đelešanu, taj Boga je mogusno, da se njega boješ, pa to nemožete i straha dobi. Ili ako to napustiš, ako to propustiš, da se nebude izboja Allaha djelšanu, bojećeš se drugih, a ima će i se to pojavi, ti ćeš mora ti očukar. Subhano. Zato čini na moje, tu vidimo da se zabra onda, potpomaganja na grijehu i neprijatelstvu to jeste da, da potpomažeš nekoga, da, da, da bude neprijatelj drugom, bratom uslimanu, jel? To što danas naša da svidimo, svaka skupina koja se odvojila, svaka skupina koja se odvojila, takvu priču stalno pravi i tako stalno govori protiv onih i drugih, da jednostavno pravi atmosferu neprijateljstva. A možda tamo da je jedan ili dvojica pogrešeni, on napravi takvu hajku i podignje takvu prašinu, da znao gdje svobrac. su obraću. Ovaj odredi, vi ste ovaj tabor, ovi su ovaj tabor, isto kao što je bilo za vrijeme ashaba radijallahu tala anhum, kada su so se ashabi podvojili u dvije vojske ubicije hode kada su monahnici tako u igru igrali da su zavadili ashaba, rasulullah sallallahu a ređeo sallam mjihove sinove pa su se našli u dvije skupine u dvije vojske strani za borbu i susreli su se u poznatoj vici podeve, kada je poginulo 70.000 muslima i to je vraćo posao monahvika i to je stvar monahvika koja on ništa, što tisu pod i radi je i ubacaju neprijatelstva među muslimane. Je to sad. I onaj ko to ne prepoznaje, i ko ne vidi, on će ga videti kako on on brani. Stavolo džemača on, on brani ovaj džema, on i sve štiti. Oni čeka i čuo od vatredž hemenski. Leto što ga ne prepoznaješ. A da znaš kako ti lovari i pute vodi i do čega govodi, ne budu meći duđi. Jer tu sebi ima toliko toga zbog čega da u prvim generacijama ne bi mu dalio meći da proviri. I mali, malike čovjeka samo koji upitao kako se to Allah zdigo. Što znači, to znači? Znači alistava, što to znači? što na ovu govorima i malik, kažem, izbacite ga iz mešćida, ovo je na ovu ovaj sad, izbacite ga iz mešćida. Pitao, neće moće mu nijekog pre ne pitao. Samo zbog toga. A danas ljudi, nema što ne radi od Sarama. Nema što ne radi. I on je taj koji štiti džemaki, on je taj koji vodi džemaki, upravljaji. To je naš put i to je i to je. Upravil To može biti vaš ali ne može biti i put Rasule Vahasala Vahalesar. Bivog Islama to ne može biti. Istan ima svoje jasne staze. Ima svoje jasne propise. I svako ko slijedi tu stazu, taj je na pravom putu. Svako ko se toj stazi suprostavi, ko slijed skrene, makar i za peda, makar i za tun, jedan, kaže mu skrenuo si tu i tu. Ako smo mi skrenuli, bujom mu pozoriti, Ukaži, pačeš da vidiš, inša Allah-u Teala, ako mi dokážiš Kur'anom i Sunnetom, da sam pogrešio, vidjetiš, kako sam da se vrani misliko. I tako nečeno, inša Allah-u Teala, vidi inadži, što su mnogi inač vodile, i teraju, i in dan danas inač, i ina, in to znaju, da to nije bio jo put Rasulullah s.a. I kada im pražim dokaz i Sunneta, da imtaži, dokaži, su tada, tako činio, v s.a.m. i s.a., nema dokaz. I onda se pata za ulemu koja je došla nakon deset, petnest vijekova, deset, dvanest vijekova nakon Natal Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam, po ako je to takva stvar, bez koje se ne može biti musliman, onda kažem ti da je nemoguće da to nije spomenuto u Koranu i u sunnetu, jer je sunnet došlo preko ashab Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam. Kako su oni bili, ti koji su najbolji u a nisu znali za tu stvar. A ti današ kažeš da te stvari ne možete biti musliman. Kako? Reći mi tako. I to je, braćo, to su te neke stvari koje djevi po sebi treba da ima. I nažalost, i nažalost, mi danas imamo jedno stanje u kome. Većina braće je u jednom, da kažemo ovaj, pasivnom stanju u džemacu. Dolno se u džemacu. Kao da je to nešto, to ja samo da sam tu, klanjam, ja od ih na vrata, sve da postajam, porodicu. Svim ja I svi, i sveme naredbe da klanjam. Ali to je ko me oslobađa toga, da budeš aktivan, i da budeš onaj koji će očima gledati, jer te Allah Jalešanu kao pojedinca pitati. Kao što je došlo u hadisu postanika, s.a.v da će se svaki insan na sudnjem danu odstamiti sa Allahom džavršanom. Pa će Allah džavršanom ulično njega pitati, kao pojedinca. I govorit će mu, jesi li činio to. Pa jesi li to, pa će mu spominjati djelati koji li činio. Pa će on potvrđivati jer nema tada izgleda. Pa će pomisliti pa takav rop, kada mu Allah džavršanom spominje sve te grije, pomislit pa će da je propao. Allah džavršanom stavio pevdu između između između i hidrogon svijeta pa niko to ne vidi dakle osim Allaha te baraka i, i i to roba koja znači svaki pojedinac bi u takvom haosu pa ćemo reći ja, vam da kao što sam ti nasu, na dunjalu pokrio ove grijehe da ti ne sazna svijet kako će ti i danas otkrasti ili zato se ja nama Po faza spomijenje ja to važnu stvar, a to je da se povede računa kada je upitan i kada su pitanja ljudi koji javno cine harame. Nasoni uzveći kojoj opasnosti i mnogo gore od oni koji možda i cine neke harame, ali ne cine javno. Slabi se ne mogu da se odupre, ali ne cine javno kriju se. Da ovi i ja učine i ja učine harame i nikoda se ne kriju i još branje te harame da je to istina i da je to vjera Allah će učiniti sve potreba zato treba, kaže muhmin da uključi svoj mozak i da u džematu ne bude neko koje bezvrijedan, jer među vijednicima ne može da bude čovjek bezvrijedan svađi vijednic je vrijedan kod Allah će lešanuhu I svaki insan u svojoj prirodnosti želi da je vrijedan, da ga svakom koštuje vrijedno. I u svakog vjernika si dužan da gledaš kao u stvorenje koje je jako vrijedno. Jer on vjevni i hrubu, Allahu Đelešanu, u vremenu kada je većina svijeta u nepokornosti i kušu. Bio on mladan, Bio dva metra, bio si da nema hleba da jede bio bogrataš, toh na interes sve. On je rob Allaha za našanu. I on mora da bude vrijedan. I kad budu u džematu svi vrijedi, kad budu svi vrijedi, jednim drugim oči, vidjet ćemo inša Allah kako će onda da, da, da se kruko kreće. I vidjet ćemo onda kako će oni ulezi koji haraju pođemata i robane pođemata, kako će ostati bez svojih. Neće imati pomagača. Nema, neće imati podrški. Neće moći da dođu do izražaja. Jer će se emanet dati onima koji su za emanata, a neće se emanet davati onima koji su? Koji su i emanet, vjerujo doveli u pitanju, a kamoli a druge emanate koji su im to dare? Vajto ocjenje nama je vraćat. Trebamo da rodimo račun, inša Allahu ta'ala, i da budemo iskreni u riječima i djelima. I da nastojimo da živimo u Kur'anu i Sunnetu istinski. I da naše stanje svodimo i račun svodimo nastrom Kur'anu i Sunnetu. Ne nastrom nečega što će ljudi o nama govoriti ili što ćemo mi misliti sami o sebi. Da pa kao što kaže na svijetu, kada bi sam svijet došlo da rekla ti ti si čovječe, ti si najbogati na svijetu. I kada svi dolaze jedan predanj i govore ti si najbogati na svijetu, ti si najbogati na svijetu, kaže sve ti za taš. A ti nimaš teba da imaš. To će še biti Boga, tako ti oni to ukažu. Kao sada tako da bićeš. Isto je tako. Možeš ti sam za sebe govoriti i drugi da ti govore ti si maša dobar musliman, ti si ovakav. A ti, ti znaš na nisu. Kak' je tu fajde, kad će stanje pravde biti pred Allah'a Čelešanom? I niko nek'al ne neće ti pođeti? Kako će se ljudi tamo braniti, da se brane Na razni način. Moj mikrofon pojačala kad reće imada, da ga čuje na kilometr. Ko oni šta šta sve radi, za tako da ga. Koliko se čovjek sjeća to da kada ođe predolažeš, ono šta ću govoriti? Kad je tvoja koža počne da govori i svedoči protiv tebe. Tvoje ođe kad počne da svedoči protiv tebe. Tvoje oči, tvoje uši, tvoje noge, sve svedoči protiv tebe. Pa kad budeš govorio, je vama? A prije toga ti došao Allahu Želešanu i kažeš Allahu, ja danas kao što je došlo Hadesu, da će doći čovjek kod Allah Žešanu i reće, Allahu ja danas ne prihvatam nikoga za svedoka osim tebe samog. Da će se tome nasmiješiti Allah Žešanu i kazati dovoljno je to. Pa će početi za da svjedoči dakle svi njegovi organi tijela proti njega pa će imao reći šta je vama, ja se kod Allaha zauzimao sa njim sam se porečkao a vi došli pa svedočite proti njega. Proti njega. Ha, pa će oni reći onaj koji je dao mogućnost na dunjaluku da jezdovori da je mogućnost danas da mi je govori kako ćeš Allah obrovoj povjeći od i od svojih rupi svoji i i svojih uči i svojih uči i svoji... kako ćeš povjeći i kud ćeš se, se, se to saka i kako misliš da to što danas prekrivaš istinu i što je umotavaš u neke telopane Iste do tera za ljudi, mi ste mašala kako vodi. Kako ćeš podnijeti kad se sve to raznota i kad na na na, na, na jao izacije sve ono što si što si krije? A Allah dela sanbu. Vejal ma fi sudur izna ono što je u srcima u prsima vašim. Subhana. Zapoznaje na moj bratu Allah te barek taala hadi na nas učini od bogobojaznih njegovih robova od onih koji dano močno raditi i truditi se da izgrade iskrenost kod sebe ta izgrade bogobojaznost da budu pokorni Allah i njegov poslaniku da budu oni koji će gledati očima istine i pravde, očima šarijeta Allah i njegovih robova očima takvaluta Oni koji će od Allah'u dobiti furkan pa će moći da razpoznaju istinu od neistine. Allah'u da baraka tale mogu da me raspomogne. Ne oni koji se režu za Kur'an i za sunat Rasulullah s.a.w. koji stavljuće Allah'u knjigu, u knjigu, razmišljaju o njoj. Što je jako bitno. Što je jako bitno. Jer kao što sam skoro rekao, Allah'u dobiti našem vrću. Nije Kur'an, nije zadužio ljude da Kur'an naučuje nakon mene. Nijem to učinio učinio je vajibom da Učinio je vajibom da rade Quran. Zato bi pitani šta smo uradili i koliko smo radili po Kur'anu. Koliko smo radili po Kur'anu, a zbog toga inša Allahu neka se svako boje Allah'a želešanihom koliko može se potrudi da spremi, da se što vole za povrata Allahu Džavišanu. Allahu Džavišanu, molim da vas objelo nagradi i halalite za koje vrijeme malo poduše je poduše bilo. Ali se nadam, inša da smo neke stvari dotakli i da smo razumeli ako bo da i da će biti razloga nekim stvarima, možda i drugačije postupamo i bolje radimo nego što smo do sebe radili. Allah te poblasa, Molim, potom i svi muslimane, da pomenu reci kaj mujahida. Dana sutile komadač nego izvešene djere, dana sutile svatije taj, dana sečeva svakoga šerif Ivana posljednje riječi u dünyskom životu činileč šerif na nakon rasulullah sallallahu alej ve sellem. Zatekina صلى الإله على الحبيب وآله بصلاة حمد طاهر الأركان أكري أحمد سيد الأكوان طاه الرسول المجتب العدنان رباه صدنا في الحبيب محبة أنعم عليه لا وزدنا في الحبيب محبه انعم علينا بالهدى الرباني أنعم, أنعم, انعم علينا انعم علينا انعم علينا بالهدى الرباني علينا, أنعم علينا, أنعم علينا